Maulizaji anauliza anasema ninataka kuandika kuhusu haramu wa kula nguruwe wa kufanya da'wa na nina aya za Qur'ani na za Biblia pia kuthibitisha je yafaa kuandika hasa hasa kuwatumia wasiokuwa waislamu nakulu wa billahi taufiq mtume sallallahu alayhi wasallam da'watuhu kanat da'watun tawqifiyya da'wa ya mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni da'wa ambayo ni ya kwamba Qur'ani ni shifaun likulli shay ni tiba ya kila kitu nayo ni da'awa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumia kwa maana ulinganizi ambao Mtume alayhi salatu wasalama aliutumia fakharaja an-nasu minal kufri ila islam wakharaja an-nasu minal wathaniyati ila islam watu wakatoka katika ukafiri wakaingia katika Uislam. watu walikuwa ni wenye kuabudu mizimu wakaiacha na kuifuata uislamu na Da'wa aliyokuwa naitumia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa naitumia Kitabu Allah. Wangapi katika masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim? Walikuwa katika maulama? Walikuwa katika wajuzi wa kinasara? Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwalingania biakhlaqi kwa tabia zake, aliwalingania bikalami kwa maneno yake, aliwalingania kwa maisha yake alikuwa naishi nayo fa kharaju min al islam Wakati katika ukafiri huo na wakaingia katika Uislamu. Kwa hiyo da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni da'wa tun tawqifiyya. Hakuna haja ya kutumia Biblia, hakuna haja ya kutumia Taurati, hakuna haja ya kutumia maneno yoyote. Sisi tunachokiamini kwamba kwamba Kalamu Allah ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yakitumika kwa sheria yakitumika na yenyewe hayo yalivyo ni daa watosha ya kumtoa mtu na kumwelimisha mtu kuhusiana na jambo la uharamu wa kula nguruwe na mengineyo katika mambo ambayo yanatakikana katika sheria kujulikana wasallallahu ala nabina Muhammad wa ala ali wasabijmain walhamdulillah wa wallahu aalam